Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wassalamu ala taslimen kefira u ba'du. Poštovani, braću, cijenine sestre, assalamu aliku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na početku uzvišenoga Allaha molim da nas uputi na pravi put, a da nas sačuva od svih vrsta zabuda i molim ga također da nam podari iskrenosti u dolazku na ovu predavanje, na ovu silu. Naša večerašnja tema je najveća potreba svakog čovjeka. Gost predavač je profesor Mustafa Baščelvedi. Mi ćemo početi sa našim uobičajenim predavanjem, a poslije ćemo nastaviti sa komentarima, pitanjima i uobičajenim malim nagradnim pjesama. Pa prepuštam riječ profesoru. Kulu Sulah rahmeani Rahim. Innal hamdulillahi nahmduhu vestainuhu vestagfiruhu. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبات ان خير الكلام كلام الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار Wa ba'adu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvala Allahu Đalešanu i salavata i salama na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama i potvrde da je Allahu govor najlepši govor i da je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama najbolja uputa, kažem, Allah Đalešanu kada je stvorio čovjeka kao biće, stvorio ga je sa potrebama, ali... Čovjek je biće sastavljeno od duše i tijela. I zato je Allah Đelešanova odredio da čovjekovo tijelo ima svoje potrebe, a to je hrana, piće, zrak, ostalo, sve što čovjeku treba da bi opstao u životu. Ali je isto tako čovjekovoj duši stvorio određene potrebe. Kako god tijelo ima nagon da traži hranu, traži piće, znači želi se održati u životu, Isto tako i duša ima svoje nagone koje želi ispuniti, koje želi ju potpuniti. I Allah dželešanov kada je stvorio čovjeka, naredio je čovjeku u posljednjoj objavi: "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitretallahi allati fatala n-nasa 'aleiha." svoje lice kao pravi vjernik vjeri po koju je Allah stvorio. Ljudi. Fitrat Allahe met i nasani. Po prirodi u kojoj je čovjek stvoren, po konsenzusu mu Fesili kažu to je Allahova vjera, to je Islam, to je robovanje njemu. Neki mu Fesili to su rekli, taj fitret, to stvaranje priroda u čovjeku, u čovjekovoj duši, da je to nagon za obožavanje. Neki kažu nagon za islamom. Ali sve se to može svesti da je to Čovjekova unutarnja potreba da se veži za svoga stvoritelja. Kroz historiju ljudi su se nekada vezivali za pogrešna pogrešna božanstva. Neki su obožavali sunce, neki mjesec, neki kipove. Ali svi su imali potrebu da da obožavaju nekoga. I ovdje Allah Đališanuhu naređuje poslanikova samim tim i nama da okrenemo svoja lica rogovanju i božavanju jedino Allah Đališanuhu jedino i najljepših stvoritela. To je ta potreba koja se nalazi u čovjekovoj duši i koju ništa na ovome svijetu ne može ispuniti ako je čovjek ne ispuniti ime. Koji god čovjek okrene se od robovanja Allahu Đelešanu, od obožavanja Allahu Đelešanu, od ljubavi prema Allahu Đelešanu, od poniznosti prema njemu, naći će u svojoj duši jednu veliku, veliku prazninu i ta praznina je danas došla do jednog posebnog izražaja tako da Maltene misli ne, mislioci neki ili naučnici i tako dalje ovo društvo nazivaju materialistička društva. Znači, došao je čovjek do te mjere da isključivo brine o svome tijelu. A zaboravlja dušu i čini zločim prema svojoj duši, jer je lagano i polahko ubija. I ne samo to, čovjek nije mogo da da uništi u sebi taj nagon, da ima dušu, da ima duševne potrebe, pa je počeo da radi neke stvari za koje smatra da ga ispunjavaju, da ga čine sretnim, ali nikada. Neki misle, najme da će ispuniti muzika ovakva ili onakva, nije bitno. Neki misle da će ispuniti pljes, neki ovo, neki, no sve to donekle može ispuniti čovjekovu dušu, ali nikada ona crna rupa i crna mrlja zbog prekidanje te veze sa gospodarom i stvoriteljem nikada se ne može ispuniti s I zato nam Ibnu Kajir kada je govorio, možda se čuli za knjigu, zove se Obskrba za Ahiret, na osnovu uputa je najboljeg stvorenja Muhammeda s.a.w. Ukratko poznata kao Zadul Mahad. I on je tu knjigu pisao na putovanju. Znači na putovanju je napisao. I kaže ukratko, između ostalog, jedan naslov gore, ljudska potreba za spoznajom Allaha Đalešanu. I dole, na kraju, ispod, kaže on, na osnovu predhodna rečenog, znači prije to, od toga govorio o stvoritelju, o čovjeku, o potrebi čovjeka da obožava Allaha Đalešanu, kaže, na osnovu rečenog vidimo, da je najveća čovjekova potreba spoznaja i robovanja Allaha Đalešanu putem poslanika Sve. A to znači da je od najpotrebniji stvari u čovjekovom životu da spozna poslanikov uput. Jer jedino Allaha može obožavati putem poslanikove uputu. Znači to je ta najpreča potreba. I zato ćemo mi večeras uz Allahovu pomoć spomenuti samo neke, neke vidove obožavanja i robovanja Allahu Đalešanu u koje On propisao, a koje mi nekada malo i nekada i zaboravimo, a nekada i ne radimo nikako. Prvo čime nas je Allah Jalešanu obavezao da robujemo, to je znanje. Fala men nehu la ilaha illa Allah, ostakvir li denbik. Allah Jalešanu kaže znaj, nema Boga osim Allaha. Znači Allah Jalešanu ukaže, znaj, nema istinskog Boga osim Allaha, a onda traži opresta za grije. Zato imam Bukhari, usom sahih, u poglavlju o znanju, kaže, bab, il ilmu qabla il qavli o l'amalu poglavlje o tome da je znanje prije bilo kakvog govora i bilo kakvog rada. Znači, to je prvo ono što nas je Allah Đelešana obavezao. Znači, da mu robujemo znanjem. I prvo što je Allah objavio je sredstvo za sticanje znanja. A to je ikra, bis mi rabbi, hrv. halak. Uči, čitaj u ime gospodara svoga koji ih stvara. Znači, čitaj, a čitaj nešto? Sredstvo za sticanje znanja. I to je prvi ibadet koji je naređen poslaniku s.a.v a sami tim inana. Znaci to je prvo što moramo obožavati, čime moramo robovati i tako znanje treba svatiti. Znanje treba svatiti kao robavanje gospodaru svjetova. A ne sabiranje informacija i slično. Nego kada učimo Allahu džellešanu njegovim imenima svojstvom poslaniku sallallahu alej ve selleme o hadisima, Allahu subhanuke kad učimo fikske mesela, kada vidimo šta to znači treba da uživamo u tome i da shvatamo da obavljamo jedan od najveličanstvenijih ibadeta kojim je čovjek počaćen pa čak i iznad meleka jer zašto je Adem počaćen iznad meleka, ko će mi reći zbog čega su meleci učinili sve što pozdrava Adem hajde reci zbog njegovog znanja i nemoj misliti, budi siguran zbog njegovog znanja odakle nam to I Allah poduči Adema imenima svega. kaže u Fesili to jest, podučio ga je šta je stablo, šta je kamen, šta je nebo, šta je zemlja, koja je to životinja. Ovo je biljka, vrste biljaka. Tako da je Adem bio najučeniji stvorenje. Najučeniji čovjek. I nije Adem bio... Neki pračovjek koji, je, koji se je razvijao postepeno, pa imao mali mozak pao, a Adam je bio najljepši, najsavršeniji i najučeniji čovjek. Jer ga je Allah podučio i svojom rukom stvorio. Zato neki učenjaci u hadisu u kojem je poslani sa sredlame kaže da to je Usufu pola ljepote, to jest pola a Aademove ljepote. Zašto to kažu? Nećemo ulaziti je to sad ispravno ili ne? ali navelo ih je na to što je Allah Jelešanu svojom rukom oblikovao Adem a.s. Znači, Adem je bio takav i da to je to znanje. I onda da bi Allah Jelešanu pokazao melecima zbog čega je Adem odlikovan u odnosu na njih, rekao im je sad naučite vi taj men. Pa su rekli Subhaneke la ilmelena ilma leptene. Rekli su neka si slaviljen i veličanstven Mi znamo samo ono ćemo nas ti naučiš. Znači nisu u stanju da saznaju, da uče nešto novo. Nego kako su stvoreni, to obavljaju i gotovo. Zato u hadisima je došlo da neki mjelaci su stvoreni na seđdi. I ostaće na seđdi dok je ametskog dana. I kad nastupi kijavetski dan, reći će neka se slavljen veličanstven, nismo te dovoljno obožavali. Neki su stvoreni na ruku. I ostaće tako dok je ametskog dana. I od kad dođe sudni dan, reći će neka si slavljeni veličanstve, nismo te dovoljno obožavali. Neki su stvoreni sa maksu zadaćama da obavljaju određene funkcije, kao što je spuštanje objave, kao što je udahnjivanje duše u utrabama djece i tako dalje. Ali ono što je odlikovalo Adema iz, u odnosu na ni jeste njegovo znanje. I kad su to vidjeli, priznali su. I Allah Đelešanomu kaže učinite seždu, patnite na do Ademu, to je seždu pozdrava, a ne seždu i badete. I oni su to uradili, osim i glisa, on se uzolio. I, lio, I to je bio razlog njegovog nevjerstva. Znači, hoćemo ukratko da kažemo, da ono što je odlikovalo Adema, i ono što odlikova je njegov, njegov porod, i njegove potomke, dok i ametskog dana, jeste znanje. I dovoljno je onima koji su naučili, i koji uče, i koji su krenuli znanjem, ajet u kojem Allah Đelešanu iz svih ljudi izabire učenje i kaže da ga se jedino oni znaju bojati. Pa kaže in nema jahša Allahe min ibadihi raulama. Allaha se jedino istinski boje učeni. Također je dovoljno za onoga koji krene putem tog znanja i obožava gospodara svjetova putem znanja hadisu kojem poslanik s.a.v. je rekao merselka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ila janna kokrene put na kojem stiče znanje allah će mu olakšati put ka dženetu znači to je prvo o čemu nas je allah obavezao da stičemo da učimo i mi danas imamo priliku imamo toliko prevedenih knjiga toliko značajnih knjiga pa imamo priliku da da razgovaramo sa učenim pa imamo priliku da dođemo u džamije da pitamo i i tako dalje Pa ima nekad i na, na CD-ovima, na kasetama, na ostalim, znači ne trebamo biti škrti prema svojim dušama, pa da im uskratimo tu hranu, a to je to znanje o Allahu Đelšanu koji čovjek treba da oplemeni, da ga učini velikim velikim u smislu da u bude veliki kod Allaha Đelešanovu i da ljudi osjećaju strahopoštovanje prema njemu jer kažu naši učenjaci ono što je u Ulemu i neke vlastodržce jeste to što ljudi kad se sretnu sa Ulemom iako ne imaju vlast osjećaju strahopoštovanje tako da pred imamom malikom nisu ljudi imali hrabrosti da progovore pa je zabilježen slučaj da kod njega bude nekad po hiljadu stotine učenika slušaju i nekad se ne čuje dobro A pa neko ustane, pita nešto, i opet dobro ne čuje, i ne više hrabrosti da pita ponovno. Ali nije to što ima Malik strašen, on je, što, on je bio lijepe, lijepe figure kako se prenosi u njegovj biografiji, ali to straho poštovanja koje je dato njemu. Dato kad ga drugi vide, i zato kažem oni koji su pisali o biografijama, to straho poštovanja i poštovanje prema njemu, bilo je nešto što je bilo između Jema Malika i Allah, je lišano kako kaže učenje će ga to odiću odiću pa gaovi poštuju dokovi koji imaju vlast ljudi se boje samo zato što imaju vlast ništa više nema nikog poštovanja zato i zato je to znanje ako hoćeš bila da budeš veliki onda uči to znanje o gospodaru svjetova jer ono što te uči o veličini stvoritelja učinća ako bog da i tebe velikim kod Allaha dželešanu i bićeš od onih kojima će biti lakši put učenite drugo o čemu ćemo govoriti što treba našim dušama i badit. To je da se ova duša ponizi pred njenim stvoriteljem. I to je ono što ispunjava tu dušu. Tek onda, kada se pred stvoriteljem i jedino pred stvoriteljem ponizi, ona biva ponosno pred svakim drugim. A nikada do tada. I to je pravilo je Allah postavio na ovome svijetu i na budućem svijetu. Da ko se ponizi Allahu, sve će mu biti ponizno. Ako se oholi prema Allahu, bit će ponižen pred svima drugim. To je pravilo. I to tako bude uvijek. I vi to možete vidjeti, recimo, ne, da ne idemo daleko u, u historiju ti koji su bili silnici, kao što je faraon i slično, neki koji su bili u našoj bližoj prostorosti, koji su živjeli, vidimo da nakon smrti Allah ih je toliko ponižio da i man, najmanje djeca ih psuju po ulicama i slično. Međutim, Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam onaj ko se do najvećih granica ponizio pred gospodarom svjetova i koji je bio najpunosniji kad su u pitanju stvorenja. i dan danas na svim imberama čuje se nego Allah Đelešanu ga je uzdigao i mi smo spomen na tebe uzdigli kaže ulema ulema u, u, u tefsirovog ajta Kogod se uzdigne, kako se je poslanik uzlizao, a to je po prema Allahu Đelešanom i badetom, obožavanjima Allahu Đelešanom, Allah će uzlizaći i spominanje. Zamislite u koja je živjela prije hiljadu i više godina, Ebu Hanifa, Allah i dan danas ga ljudi spomenu, i dan danas ljudi njegovo znanje veličaju, prenose ga, pišu ga. Bilo je na stotine uleme, na hiljade u to vrijeme. Ali nije svima baš toliko spomen sačuvan, ima razlike i među njima. A Allah najbolje zna, kako kažu učenjaci, to je do njihove poniznosti, to je do njihove iskrenosti, to je do njihovog ibadeta. A imami koji su ostali, imami Malik, Šafija, imam Ahmed, rahimahumullah. Znači nisu to ljudi koji su zaslužili taj spomen svojim imetkom, bili su siromašni. Neki od njih, neki su bili imućni, ali nisu bili bog zna bogati. Nisu bili imali vlasno ništa. Imali su jedino znanje i svoje robovanje Allahu Đelešanovu i poniznost premanja. Od tog robovanja, ono što je najvažnije i čime nas je Allah Đelešanovo obavezao i što je čovjeku posebno potrebno jeste na nas. Allah Đelešanovu kaže Akim is salata Ti obavlja klanja i uspostavi namaz u svom životu. Znači, akim iz salata ima dvojako značenje. Da se namaz obavi kako treba. Kao što Alešanova kaže Eledine humfi salatihim da imun. Oni koji su svoj, koji svoje namaze obavljaju onako kako je naređeno, da malo približimo to značenje. Naci to je prvo značenje te riječi at-misavat. Uspostavi namaz kako je naredjeno sa njegovom mrštinom i sa njegovom unutrašnjošću. Što se tiče vaništine poslanih sallallahu alejhi ve selleme kada je vidio čovjeka koji je došao u džamiju i na brzinu klanjao i došao po poslamiju poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže mu fe salli fe innaka lam tusalli. Vrati se i klanja jer ti nisi klanjao. Drugim riječima, klanjao jesi, ali to nije taj namaz. Nisi se smirio kad si išao na ruku. Nisi se dovoljno pre, uh, sageo kada si išao na ruku. Nisi se ispravio i dovoljno zadržao da se smiriš kad si se dizao sa rukova. Nisi bio na seždi koliko je dovoljno da se smiriš potpuno. Pa jednom, pa dva put, pa tri put, pa kada je čovjek došao kaže lao poslaniče, lao sino gajrara. Ja ne znam drugačin. Pa mu poslanik reče kad hoćeš da klanjaš, okreni se prema kibli reci Allahu akbar. Smiri se. Prouči Kur'ana, znači Fatihu najmanje i suru uzmi. Zatim, idi na ruku i ispravi se potpuno toli tako da se smiriš. Pa se onda ispravi potpuno i smiri se da se potpuno smiriš. I proučiš zikr koji trebaš učiti. I tako dalje, do kraja moja ruku. Rekata rekao, i rekao mu je tako pa. To je što se tiče vanštine. A što se tiče unutrašnjstva i tog unutrašnjeg dijela namaza zabilježuje ima Mahmed u svom sahijfu. Hadisu koji je poslanik s.a.v. kaže Čovjek od svog namaza neće imati ila maakala mina osim onoliko koliko je srcem bio prisutan u njemu. Koliko je bio unijetu namaz. Toliko će nagrade imati od namaza. Ali pazite sad. Mi kad govorimo o namazu Imamo dvije stvari. Izvršenje naredbe s kojom izbjegavamo kaznu. Znači Allah nas je pozvao na namazu. I mi smo se odazvali. I tim odazovom i planjanjem mi smo izbjeli Allahovu kaznu i srčku. E sad, koliko smo bili prisutni u tom namazu slijedi nam nagrade. Znači od namaza uvijek ima fajde. Makar mi ne bili prisutni s prolazima. Ima fajda da, ni, da, da, da izbjegavamo Allahovu srđbu i da nemamo kazmu za to. A koliko smo bili prisutni od nagrade, samo Allah Jelešanu znaje koliko smo srcem klanjali taj namaz. I zbog toga nekim u Fesirju, a etu u kojem Allah Jelešanu kaže na file te leke, znači klanjaj noćni namaz, kao na filu tebi obraća se poslaniku sa sebe. Kažu nekim u Fesirju, to jest, noćni namaz je samo za tebe na fila. Znači dodatak A za drugi, ako klanju i nosi namaz, će biti u upotpunjavanje farzov. Manjkavosti u tim farzovima, koliko nisu budi prisutni u njima i slično. Znači, to su dva, dva segmenta namaza koji se moraju ispuniti. I poslanik s.a.v. bio je svakako primjer za sve nas. A najviše što možete i najljepše hadise i najvjerodostojnije o tome možete prošitati u rijadu sa vehinu da sada ne govorimo o tome. To je znači na nas. Taj badet koji je veza između nas i Allah je zbog toga neki učenjaci koji se bave jezikom kažu da je riječ as-salatu u korijenu izvedena od riječ sile što znači veza. Pa kakva je to namaz veza? Veza između roba i svog njegovog gospodara. I zbog toga Omer kada je pisao pisma svojim namjesnicima, on njima kaže. Neki kažu da je to Ebu, i Ebu Bekler pisao, ali ono što je poznato je od odomera ta pisma da je slovo za slanicima. On je poručivao njima i kaže. Najvažnije za da uspostavite namaz. Jer onaj ko čuva namaz, druge stvari čuva još više. ako izgubi namaz, druge stvari gubi još više. I to je ta veza i taj direktni i Drugo što čovjeka također ispunjava njegovu potrebu i što, što ga veže za Allaha Đeleženom tu vezu jesu dobrovoljne sadake. Poslanik sallallahu alaihi maselema u hadisu je rekao i preporučio da sadaka gasi srđbu Allaha Đeleženom. Ne mora to biti Bog zna sadaka. Marku, Pola Markez, lizalo djetetu, sladoled. Samo je važno da naših nijeta Do našeg nije kako mi to i zašto. Naročito se to odnosi na tajne sadake da niko ne zna. I to je ono što se preporučuje. I što čovjeka nekada ispuni. Ja ću ovako ispričati, jedan događaj koji se desio u novije vrijeme. Koliko je na čovjeka utjecala ta sadaka i to što je usrećio drugoga ispunivši njegove potrebe. Ne mi čovjek je bio bolestan, veoma bolestan, a bio je bogat. I dogodilo se jednom prilikom da je bio u mjesnice. A taj mesar koji je tu radio bio njegov prijatelj. I šta se desilo? Našla je tu jedna starica koja je iz jednog kartona koji je bio pred vratima, uzela kosti koje mesar izbaci. Jer mesar je obično imao i ti dijelova kosti, nešto malo i budi na kostima itd. i tako dalje, i stavio to. Čovjek kada je vidio tu ženu, to ga malo potresno. Bilo je to potresno za njega. Starija žena, da uzima te koste, to je malte ne smeće i otpad. I pita on čovjeka to, šta je s tom ženom? Ko je ta žena? Kaže ta žena, to je žena koja je ostala sa troje četvero ženski djeci, čini mi se. U saobraćajem meseci, valjde su stradali i roditelji. Djeca su ostala živa i ona se je brinula o njima. Žena nije mogla raditi. Možda imala nekakva primanja, nekakvu penziju ili nešto, a to nije bilo dovoljno za toliko djece. I onda ona je dolazila od toj ostajatki i tako djeci malo pokušavala promijeniti tu ishranu i slično. I čovjek kad je čuo to toga malo pogodilo, i on kaže mesaru, evo, unaprijed, ne sjećam se tačno koliko je unaprijed platio, da li mjese, dva, tri, nebitno. Uglavnom, mesaru je platio unaprijed. Kad god, znači, dođe ta žena, da joj da mesa u količinama koje žena zatraži. I on ju upozove i tako kaže. I naravno to je ženu toliko obradovalo i ona kad je počela učit dove za njega. Nek ti Allah dadne, nek ti Allah podare, a čovjek je, pošto je on bio trgovac, u njim odnodira sa običnim svijetom i sa mukama običnog svijeta. I onda kad je ona doživjela jedno takvo dobročinjstvo i počela dobiti za njega, to je na njegovu dušu imalo veliki uđecaj. Čak se navodi da su i njego, da je njegova porodca kad se vratio kući promijenila izlaz na njegovu mlicu. To njega toliko ispunilo. On je radio. On vremena da se pozabavi sobom i da usrećuje druge sa tim. Ali to koliko je njega taj osjećaj ispunio što je unio radost u živote starice i što je unio radost u živote tih djevojčica i toga slično, Kad ga ispunilo to se osjećalo čak i na njegovom licu. I možda malo zvuči nevjerovatno, ali sigurno istinito da se to pokazalo i na nalazima nakon što je otišao lekarima posle. Ta duševni optimizam, ta duševna ispunjenost i radost utjecala i na zdravlje njegovog tijela. I to nije ni malo čudno i mi znamo da danas postoje neki lekari koji zagovaraju metode tog takozvanog samoizlječenja, znači da čovjeku, u čovjeka unesu optimizam radost i da čovjek sam sebe na taj način liječi i to ima veoma velikog utjecaja i na te bolesti. Treće što je veoma bitno jeste post. I ne treba čovjek da uskrati sebe tog zadovoljstva da ponekad zaposti i neki dan. Poslanik sa Seleme kaže jebog Hureyre radijallahu anhu, a to je prenio jebog Zer radijallahu anhu. Još su neke savjeto prenijeli. Da je poslanih poslanisao Allahu a.s.v. ovim slabijima sahabima, sahabima koji su bili slabije građe, preporučio troje, da klanjaju vitre prije spavanja, da klanjaju duha namaz i da postoje svakog mjeseca tri dana. Samo tri dana. U svakom mjesecu. Kažu, nema, nije bitno koja tri dana, da li ćeš za redom, jedan, dva, tri Ili ćeš uzeti neki dan i slično, ili ćeš jedan pa drugi, ili koji će to biti dan, nije važno. Znači samo tri dana da postoji mjesec. To je ono što je poslanik Salaselema oporučivao onima koji su bili slabije građe i slično. Tri dana. Naravno sad, da li će to biti bijeli dan, znači 13, 14, 15 u svakom hidžeskom kalendaru u mjesecu, on će po nekim 14., 15. i 16., nije bitno koje će misli čovjek uzeti. To su ti bijeli dani kada je pun mjesec i slično, zato su i nazvani bijeli dan, što znači bude puni svijetla. to čovjek recimo uzeti ponedjelja, kad inače sumnat postiti Pa će spojiti dva, nije da ima će dvije nagrade, što posti ponedjeljak i što posti jedan dan u mjesecu i može namjetiti i obično na film da ima tri nagrade za jedan dan posto ili će biti to četvrtak ili neki drugi dan koji inače sumne postiti nema nikakve, nikakve smijednje u svakom slučaju ako čovjek uzdravlje dozvoljava neka pokuša da ne uskrati svoju dušu i tog zadovoljstva jer to odgaja dušu jer kako kažu učenjaci duša je kao malo dijete ako pustiš da dijete doji ono će dojiti do pete godine A ako ga odbiješ, kada ga odbiješ, ono se navikne i gotovo. Takva je i duša. Ako ti i njoj pustiš, ona će tebe voditi kud god ona hoće. Nije njoj mrska. Ali ako ti njoj uhvatiš i ti njoj vodiš, onda ćeš doći do onoga gdje Allah kaže kad aflaha men zekaha, uspio je onaj koji je očisti, sredi i pripremi da bude isprem na I zato kažu naši učenjaci, to je pravilo vahlaku i rakajku i tim kakvim do odgojima, odvojima da čovjek treba da zaposli svoju dušu prije nego što ona zaposli njega. Jer ako duša zaposli čovjeka sa tražnjama, sa, sa potraživanjima, sa strastima, hoće ovo, hoće onuto, neće prestati. Kao što poslanik kaže, vala jemna ufa ibn hada illa turabu kema qal. Usta hadimu sina ne može ispuniti ništa drugo osim zemlje. Koliko god da usme ako sebe pusti biće mu malo. Jer čovjek je takav Znači taj dio, a postoji upravo taj koji čovjeka odgada, uskraćuje sebi ono što želi. I koje je to samo za zadovoljstvo da ti kad dođeš, imaš hranu na stolu, hrana u kuhini i sve, ali ti se suzdržavaš od te hrane zato što želiš da, da zadovoljiš svoga gospodara i do određenog roka je čekaš. I onda te na kraju, Allah Želšanu te počasti i na ovome svijetu, pa ti da dvije radosti. Dati radost prilikom iftara kaže učenjaci zbog dvoga, zato što dozvoljeno ti počinješ jesti i zato što u upotpunio taj dan, jedan veliki badet, što si uradio jedno dijelo, kompletirao ga i to čovjeka raduje. A druga radost je kad se sretim sa svojim gospodarom, koja će biti još veća i neuporedivo više. Još ćemo zadnje spomenuti, nećemo još dugo, a to je povezivanje sa hiretom i sjećanje na njega. Navešimo samo ovdje jedan citat koji spominju u biografiji Ali radi Allahu anhu. Kažu kada je Ali Allahu anhu ubijen i kada je umro, Muavija je pitao, a Muavija je inače bio u sukomu se mi. Pitao jednog pripadnika ili alinov. Sledbenika koji je bio Alinom taboru. Kako si ti doživljavao Aliju? Kako si vidio Aliju radijallahu anhu? Pa on se malo nečekao, pošto je znao za te kakve razvijelice i slično. Kaže on, ako možeš da ja o tome ne govorim, kaže ne, moraš govoriti i tako dalje. Uglavnom kaže on sljedeći. Znači u vezi sa Alijom radijallahu anhu. Pa ono što nas interesuje mi ćemo izleći. Kaže on bio je snažan. Govorio je jasno. Sudio je pravedno. Izviralo je iz njega znanje. Gdje god se pojavi, iz pokreta, iz očiju, iz riječi, izbijalo je znanje iz njega. Govor mu je bio mudrost. Nije volio Dunjalog i njegove ukrase. Osjećao se je ružno kada je bio u nekakvim Dunjalučkim ukrasima, bio je halife tada volio je noći i badet u njoj. Mnogo i često je plakao. Uvijek je bio zamišljen. Okretao je ruke, onako kad se zamisli gleda u ruke. Ponekad je pričao sam sa sobom. Znači, ne pričaju samo budale sam sa sobom. Nego i čovjek koji ima, koji razmišlja o nečem, koji ima neku brigu. Ali je zakupljavao ahiret. I vidjet ćemo iz Dole. volio je krutu odjeću i lakšu hranu bio je kao jedan od nas nije se nimalo razlikovao je bio halif veličao je učene i pobožne znači kogod je bio učen i pobožan za njega je bio veliki čovjek makar bio siloman što se tiče dunjalučke strane vidio sam ga noću kako u svom mihrabu A inače, adet i sunnet, čak i sunnet, u kući odrediti jedno mjesto za namazi i badet. I to su zvali mihrab. A ne mora to biti u obliku mihraba, ovo što mi znamo u džajemiji. Znači, može to biti se džada koja se prostrije na jednom mjestu i kaže, cvi upućane tu uklanjaju, nema vezi. Ako klanja žena, namazet, farzove, čovjek na file, žena na file, djeca, ako imaju u kući i gosti kad dođu, znači, to je jedno mjesto za i badet tu, tu se uči puran, tu se klanja i tako dalje Viđao sam ga noću u njegovom mihrabu, u tami noći kako se drži ovako za bradu i lila se ovako kao da ga nešto boli i plaćući čuo sam ga kako govori Dunjaluče, Dunjaluče, šta me, što meni dolaziš, što mene želiš baš zavesti? Pa kaže on, ali ne, Zavodi nekog drugog, jer ja sam te razveo tri puta. I nema više povratka. Šta hoće da kaže tri puta? kada se žena razvede tri puta, ne nemaju se više pravo sastati. I on kaže, ja sam tebe razveo tri puta i neće više da se sastavim s tobom. Tvoj vijek je kratak. Tvoj život je miziren. A veoma je opasan. Uf, uf, kako smo slabo obskrbljeni, a kako je težak i dug put koji nas čeka. Misli na svrt i na sve ono što dolazi posle svrti. I čovjek kad se veže za Ahiret, direktno se veže za Allaha Đelešanu. I ja nisam našao da neko od učenjaka spominje, ali veoma interesantno i može to biti jedna od fajdi, da Allaha Đelešanu kad god spominje sebe, spominje Ahiret Zahra. Spominje imano Allaha Đelešanu i vjerovanje u budući svijetu. Spominje, spominje Ahiret od nas i Allah Đelešanu jer onaj ko ko, še, ko se veži za Ahiret automatski se veži za Allah Đelešanu jer to je jedini put koji, će, koji, koji vodi ka Ahiretu i to vječnoj sreći molimo Allah Đelešanu da nas sačuva i učusti našu vezu s njim i ne uskrati na slikote te veze za koju neki učenjaci kažu ko ne uđe uđenet na dunjalu ko neće ući ni na Ahiretu Znači, ne osjeti tu ljepotu i vezu sa Allahomđu Lašanuhu, neće učiniti na ahire tuđa. Polukav lihada, astagfirullah. I halalite što je bilo malo ovako duže. Hvala Allahomđu Lašanuhu na predavanju koji je održao profesora Ledin Husembašć. Molim Allahomđu Lašanuhu da se pokoristimo od ovog predavanja, da to bude korist za našu dušu i za naše tijelo. E, govor je bio o znanju, posebno na početku predavanja. Znači ćemo sad malo provjeriti vaše znanja. Profesor je spomenuo prvi ibadet koji je naređen svim ljudima. Koji je tu prvi ibadet? Potrebno je dingiti samo ruku i odgovoriti. Ili da malo pojedostavimo prvi riječi koje su. Evo Znači, ući u ime Allah, to u jednom terminu možemo znači, traženje znanja. Znači, ispravljamo, tačan odgled, znači, prvi ibadet koji je naređen svim ljudima je traženje znanja. Tačan odgled, je dva znanja. Evala, nagrada. Drugo pitanje, također je iz predavanja, a treba potrebno je nabrojati vrste ibadeta koje je profesor spomenuo. Znači, ja sam uspio 4 zabilježiti. Mislim da je četiri bilo. Pa trebalo da potrebno je samo zbrojati. Ima neko da je zapam? Namaz. Može. Namaz prvo? Namaz, sadaka, o, o, o, post, i gerova, i monavira. Jesu, taj to nije odgovor. Znači, potpuno znači se. Namaz, post, sadaka, i, i veza sa, i reći. Taj to nije odgovor, <kli> Evo ja. Imamo još neka pitanja koja nisu direktno vezane s, e, sa predavanjem. Prvo je, koji su najodabraniji meleki? Evo, malo ćemo lakšati, tri meleka su pitanje. Treba samo nabradati imena. Evo, prvi je, prvi. Ima Dobro. Nikaj ili... Ima... Dva štačna. Dva štačna. Dva štačna, ako ne budu. Trajmo dvije tričine knjige. <laughs> A ako ima neko drugi, da potpun odgovor, ako ne. Džibrio Mikajel iz Rato. Kako? Džibrio Mikajel iz Rato. Džibrio Mikajel ovo je tačna odgovor. Znači, samo mjesto da zdravimo. Tačna odgovor, izvorite nabir. Avala na Sledeće pitanje, koji je najvzvišeniji ajet u Kur'anu? Poznat je ajet, spominje se, evo vi. Ajetul Kursija. Znaš li možda koji je to ajet? Koja sura? O, da, sura ajet? Dobro, da ovo je samo sporedno pitanje. Bekara. Sura Bekara. Koji je ajet? 255. 255. Dobro, da je nagrada, ovo samo bilo uspuno. Da je ta Allah Imamo još jedno pitanje, ako voda, pa ćemo dozvoliti vama da malo komentašijete i pitaj našoj profesor. Kad je već o najodabranijim ajetima, najodabranijim melekima, koji su najodabranijih poslanici? A mogu i sestre se ja da odgovor nije problem. Evo, boj. Lako, Jevrat, Musa, i Muhammed, ali iso. Još samo jedan treba. Alem. Nije potpunan odgovor, nije potpunan. Samo dignite ruku. Potrebno da dignite ruku, znači evo imamo pola odgovora, znači samo još fali jedan. Evo, bujno. Molim? Ajde sad napraviš sve samo odgovor. Ponovo netečan odgovor, da sam namjerno rekao da se ponovi odgovor. Evo izvoduj. Ponovo netečan odgovor. Jesi li, li pratili ovo, brate, ovo ovaj? Halje probaj, evo, bujdom. Ajim, Isak, Musaj, imao Davole. Ovako, dozvolite samo, dozvolite. Ovo pitanje je bilo, mislim, najmanje dva Musa ovude. Namjerno se neka pitanja ponovi da vidimo ne bili bilo se zahvanli. <kled> evo brat kaže da bilo prije dvije sedmice. Ja sam ga postavio prije možda jedno dva mjeseca. Samo tiše ima. Ima li tačan odgovor? Pa ima, ono ima. Evo izvoditi. Evo ovo je Znači Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed. Bez Adema. Tačan odgovor? Evo izvoditi. Dragoć. da te Allah nagradiš. To bilo znači sa pitanjima s naše strane. Ako imate vi neko pitanje ili komentar, Izvolite. Možete pismeno, možete usmano. Ište neko za žene. Obavljeno ostavio da je jedno da one odgovaraju, kad već se spomenuo. To ti je sugestija moja. Dobro, da vas avla nagradu. Urediš, urediš. Inače, pitanja su izabraćili za sestre, pa eto, ako ja primijetim da neko digao ruku, urediš. Dobro, dobro, da vas avla Ako ima neko pitanje, buj Imamo nekoliko minuta do jatsa pa. ako nekoliko minuta je onda Evo ako ništa onda da vas Allah da nagradi molim Allah da se korisno. Napomena ponovo dakle da sestre prve izlazi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha